Будь-яке відхилення від цього неписаного закону вважалося зрадою чоловічої гідності. А насправді то вже пробуджувався інтерес до жіночої статі, який не вгасне до самої смерті. У зимку 33-го року, саме тоді, коли вимирала Україна, в нашій школі з'явився новий учитель. Тепер я розумію, що він у Донбасі рятувався від голодної смерті, як це робило багато людей – але тоді я знав лише про те, що діялося в найближчих селах. Так, скажімо, я знав, що в одинадцятій році люди вмирали, там близько не було шахт. Оце, власне, і все, що я тоді знав. Новоприбулі з Полтавщини та Харківщини ніколи не розповідали про Голодомор. Страх змикав їм губи. Я цього вчителя одразу ж не злюбив. Може він ніколи й не був учителем. Лихо змусило взятися за справу, якої він не знав і не вмів. Чомусь мало не на всіх уроках він викладав нам співи або грав на скрипці. Був неохайний, кривоногий, непривітний з учнями. І дуже багато розповідав, як гарно жилося людям до революції. З цього, власне, і складалися майже всі уроки. Пригадую на стіні висіла географічна карта, але він до неї не звертався. Вона висіла лише на той випадок, якщо зайде директор – та майже всі вчителі пішли працювати на шахту. Через те ясько в мимоволі втратив вимогливість. Був він у нас недовго, його прізвище не закріпилося в пам'яті. Одного разу він так захопився грою на скрипці, що хвилин десять не помічав моєї піднятої руки. А мені саме треба було вийти по-малому. Я вже ледве витерпів. Нарешті не витримав і крикнув «Пустіть на двір!» Вчитель опустив смічок і сердито обвів поглядом клас. Я знову підвів руку «Випустіть мене!» «То це ти дозволив собі таке хамство?» Почав сваритися вчитель. «Сиди і не заважай, нічого з тобою не станеться!» І знову взявся грати. А під моєю лавою, на викладеній метласькими плитками підлозі, з'явилася велика калюша. Женя Шаповалова сиділа переді мною. Калюжа наближалася до її ніг. Тоді я дістав з парти пляшку з молоком і розбив під партою. Молоко потекло під Женені ноги. Моя гріховна калюжа одразу ж побіліла. Я був урятований Але ж молоко брала мати для мене Тільки для мене, в тітки Марини Бо в нас корова саме не доїлася Тож зрозуміло, чого воно було варте Женя забув тузилась Інші теж почали зазирати під парти Вчитель знову опустив смичка Шаповалова, чого тобі не сидиться? Молоко під партою? Яке молоко? Що за дурниці? Це я розбив, узвався я на Бурмосину Воно ненароком викотилось «Усе в тебе ненароком виходить», – сердився вчитель. «Залишися в класі після обіду. Назавтра я відгентив від нафтового двигуна трубку, змайстрував самопал. Натоптав його сірниковою сіркою, вклав свинцеву кулю. Хотів підстерегти мого кривдника, коли він уранці йтиме через луг до школи і всадити йому в груди ту кулю. Не знаю, чи я зважився б на цей вчинок. Мабуть, це була лише мрія про помсту» а не справжнє готування до неї. Перевірити цього не судилося. Самопало розірвало, коли я його випробував. Уламок мідної трубки пролетів повз мою скроню якраз на рівні правого ока. А невдовзі кривоногий скрипаль зник. Перед цим приходив до школи голова сільради, розмовляв з учнями й вчителями. Головно про його вихваляння до революційного життя. Потім викликав мого кривдника». Більше він у нашому класі не з'являвся. Нас почала вчити Ксенія Олександрівна. Не знаю, як для інших, а для мене кожен її урок був святом. Про кривоного вчителя всі забули, забув і я. Лише набагато пізніше почав розуміти, куди потрапив цей скрипальний вдаха. Наприкінці березня наша сім'я вже не голодувала. І не лише тому, що отилилась корова, а головно тому, що тепер у нас було доволі м'яса. Це спало на думку не комусь іншому, а мені. Спершу я хотів було поділитися своїм відкриттям з Іваном Лисицею, з яким тепер дружив, але мене зупинив страх. Розкаже комусь, і нас тоді люди засміють. Бо чому ж цього ніхто не робить? Це ж так просто. А раз люди не роблять, значить гидують. Як тільки зійшов сні, школярів із відрами почали виводити в степ на боротьбу з ховрахами. Снігову воду брали в заглибинах та ямах, котрих доволі в Донецьких степах. Вилиши кілька відер у вузьку, але глибоку нору, ти міг бачити, як мокрий, засмоктаний мешканець надр видирається на поверхню.